Poezis Lucian Blaga Bună vestire și Noaptea asta lungă fără sfârșit o femeie umblă sub cerul apropiat. Ea înțelege mai puțin decât oricine minuna ce s-a întâmplat. Aude sori cântăreți, întreabă, întreabă și nu înțelege. În trupul ei stă închis ca într-o temniță bună un prun. De nouă ori se învârte discul lunei în jurul pruncului. El rămâne nemişcat și crește, mirându-se. În noua noapte fără sfârșit, ciobanii păzesc nașterea unor semne cerești. Mă duc între ei să vestesc. Tăiați-vă miei pe cruce în amintirea jertfei ce se va face. Ridicați-vă de lângă foc în cu flăcări de lână. Luați făclia ce a aprins-o în steaua coborâtă deasupra ieslelor roase de boi și dați-o mai departe din mână în mână. În curând, fiul omului va căuta un loc. Unde să-și capul, Răzimându-și-l ca și voi, De pietre ori de câini adormiți. În curând, rănile purtate Prin văile noastre s-or vindeca, Închizându-se ca florile la -ntuneric. În curând, picioare alpe, umbla peste ape. este Ion Pilat. Buna vestire! Se sea cu minte ca întotdeauna Maria, borangicul la război. Și cum prin seară cădeau umbre moi, I s-a părut întâi că intră luna. Atât de alb venea, Dar nicio rază nu calcă mai ușor pe tălpi de vis. Și s-a mirat ea. Cine a deschis larg poarta? Când s-a ridicat să vază, i-a nălucit acum că porumbelul ei alb bătea din aripi lângă ea. Și cum sfioasă fata al mângâia, arhanghelul dezvăluindu felul, nu s-a temut. Nu s-a ferit de dânsul, cu îngerii se sfătuia de mult. S-a bucurat spunându-i. Te ascult. Arhanghelul tăcu, închis întrânsul. Atunci s-a speriat că niciun sunet nu-i pogora în suflet solul sfânt. Dar a picat ca moartă la pământ când îngerul, cu trăsnet și cu tunet, a fulgerat neaspettat Buna vestire osta este stelle che fortuna v'tuiri nostre si annotare a dai nei ceneri di qua zorica Teodosia, vestea ciamare e din cer de aur, rumen, arhangelul coboară. Spre Nazaret se îndreaptă zorit spre o fecioară, logodnica lui Iosif, din neamul lui David. Și numele fecioarei, Maria. Se deschid, tăiate de bătaia aripei de zăpadă, vederi cum numai înger smeriți. Au fost să vadă. Maria E în rugă Și genele plecate Umbresc obrajii palisi. Cu mâini întinate Ea răsfoiește Cartea cea sfântă În neștire. Icoana ei întreagă E numai strălucire. Veșmântul ei Lumină de lună, cade în cute, Cutivul lat de aur, piciorul să-l sărute. Marama ei, țesută din umbrele înserării, Îi fâlfâie pe umeri, ușor, ca spuma mării. Și ca să încununeze atâta bogăție, În părul ei se joacă un fir de rază, vie cum mintea ia petrece în cer și nu se miră când îngerul cel mare în haină de porfiră se apropie de dinsa zbor brăzdând seninul și în dulci cerești miresme omvăluiește crinul când i se închină în față slăvită arătare cu ochi plecați, primește fecioara, vestea mare, privind icoana scrisă în umbră și lumină, cu îngerul alături, și Duhul meu se închină, acelea centaina smereniei închisă, s-a dat să fie foaie cuvântului, nescrisă. O, tu, care din buze de înger ai primit vestirea că în tine Scriptura s-a împlinit și că prin tine, Sfântă, va să se mântuiască din rele vechi o lume prin mila cea cerească. Fecioară, dă-ne nouă să auzim vreodată că ruga noastră slabă la cer... E ascultată, că, doamnă, cel ce în tine curat s-a zămislit, Curuga noastră neamul din răul a izbăvit. Ca și noi, bucură-te, în să-ți zicem ție, ca acelea ce plină de har ești, o Marie. Astăzi este încetătura așteptării noastre și o rădărtarea tainei cele Lectura: Lidia Popița Stoicescu.